Fünf Freunde als Retter in der Not Wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Anne und George Und Demi, der Hund Wir sind die besten Freunde, ja yeah. Wo ist denn die Landkarte? Ist sie das hier, George? Mhm. Also, wo wollen wir sie ausbreiten? Auf dem Boden. Eine Landkarte liest man am besten auf dem Boden. Gut, auf dem Boden. Ich rück Boden. schnell den Tisch zur Seite. So. Sei still, Timmy. Du bist uns schon heute früh mit deinem Spektakel auf die Nerven gefallen. Und hör endlich auf, mir mit dem Schwanz im Gesicht herumzuwischen. Wir suchen doch den Weg zum Kapuzinerberg. Kapuzinerberg? Was für ein hübscher Name. Gehen wir dorthin? Ja, der Kapuzinerberg ist in der Nähe von einigen Höhlen, die wir uns ansehen wollen. Nicht weit davon entfernt ist doch eine Schmetterlingsfarm. Und Was ist denn das? Eine Farm für Schmetterlinge. Was denn sonst? Mein Schulfreund Tobi hat mir davon erzählt. Er wohnt in der Nähe. Man züchtet dort Schmetterlinge und verschiedene Falter aus Eiern und verkauft sie dann an Sammler. Dürfen wir sie uns wirklich ansehen? Tobi sagt, die Besitzer zeigen uns alles sehr gern. Sie laufen den ganzen Tag mit Schmetterlingsnetzen herum. Und in der Nacht sind sie auf Falterjagd. Wie aufregend. Hm. Bald saßen sie auf ihren Rädern und jagten die Berge hinunter. Dabei jauchzten sie vor Vergnügen. Der Kapuzinerberg rückte immer näher. Seine Hänge waren teils mit Heidekraut, teils mit Gras bewachsen. Auf diesen Wiesen weideten Kühe. Etwas höher, wo das Gras kürzer war, zog eine Schafherde. An den Fuß des Berges schmiegte sich ein alter Bauernhof mit mehreren auseinanderliegenden Nebengebäuden, Ställen und einem großen Gewächshaus. muss der Thomashof sein. Ja, ich glaube auch. Wir haben wirklich nicht viel Zeit gebraucht. Es ist ja, ja erst halb vier. Ja, ja. <lacht> Prima. Hoffentlich weiß Tobi noch, dass wir kommen. Er hat mir doch versprochen, dass er uns alles borgen wird, was wir zum ja. Zelten brauchen. Ja, das kann was ist denn das? Ach, ein Ferkel. Ist das süß. Schaut, es läuft auf uns zu. Kleines Ferkelchen, bist wohl aus deinem Stall entwischt. Nicht knurren, Timmy. Das Schweinchen tut dir nichts. Hallo, wer ist denn das? Ist das Tobi's Bruder? Sieht so aus. Das ist mein Schwein. Es ist mir davongelaufen. Wie heißt denn denn Schwein? Curly. Curly, du bist mir schon wieder davongelaufen. Hör mal, ist das der Thomashof? Und hast du einen Bruder, der Tobi heißt? Tobi? Ja, Tobi ist dort drüben in der Scheune mit Binky auf Rattenjagd. Tobi, Tobi! Curly, Curly, komm zu mir! Oh, da seid ihr ja. Hallo, Hallo. Hallo, Ich dachte schon, ihr kommt gar nicht mehr. Herzlich willkommen. Wird sich denn dein Hund hier mit Tim vertragen? Ja, ja, wenn ich die beiden miteinander bekannt gemacht habe. Habt keine Angst, kommt ruhig mit eurem Hund her. Er wird sich sofort mit Baby vertragen. Na also, sie vertragen sich. Ach, nein. Glück. So, und jetzt kommt mit. Wir packen alle miteinander zu und schleppen die Sachen hinauf auf den Kapuzinerberg. Dort finden wir bestimmt einen hübschen Zeltplatz. Die Kinder stiegen auf einem schmalen Pfad den Berg hinauf. Der Karren rumpelte und wankte. Bald mussten ihn schon vier oder fünf Hände schieben. Ach. Was ist das schon? Wie weit wollt ihr denn noch? Doch hoffentlich nicht bisschen auf zum Gipfel. Nein, ich finde hier ist es gut. Mhm. Da unten ist ein riesiges Feld, auf dem graue Schuppen stehen. Ein Fluchplatz. Psst, sehr geheime Sache. Flugzeuge werden hier ausprobiert. Ich weiß davon, weil mein Vetter dort arbeitet. Es ist ein Versuchsfluchplatz. Was ist denn das eigentlich? Naja, man probiert neue Konstruktionen aus. Hauptsächlich kleine Maschinen. Flugzeuge interessieren mich sehr. Wenn ich älter bin, will ich auch fliegen. Oh, dann muss ich dich mit meinem Vetter bekannt machen. Er kann dich mal mitnehmen. So, und nun wollen wir uns hier einrichten. Das ist das schönste Lager, das wir jemals hatten. Ja, <lacht> Die Sonne schien vom blauen Himmel herab und ein kleiner Wind kam auf. Die Kinder wuschen sich im kalten Wasser. Timmy trank durstig, dabei rieselte ihm das Wasser über die Schnauze. Dann wurde gefrühstückt. Hallo, hallo, wie habt ihr geschlafen? Ihr seid aber spät dran mit eurem Frühstück, solche Schlafmützen. Ich bin schon seit 6 Uhr auf. Inzwischen habe ich einen Stall gemistet, Hennen gefüttert und Eier gesucht. Hier habe ich euch noch mehr Milch, Brot, Eier und Kuchen mitgebracht. Das ist nett von dir. Na, was habt ihr heute vor? Großartige Höhlen gibt es hier zu besichtigen. Habt ihr Lust? Nein, heute nicht. Zu einer Höhlenbesichtigung habe ich an einem solchen Morgen noch keine Lust. Mm -mm. Für einen so sonnigen Tag ist es dort unten viel zu dunkel. Was sollen wir tun, Mädels? Dann lass uns doch auf die Schmetterlingsfarm von Mr. Gwingel gehen. Oh ja. Ja, das cool. ja, das ist gut. Wie gefällt's euch denn? Was ist denn in diesen langen Leinentüchern? Ah ja, jetzt weiß ich es. Lauter Raupen. Seht doch, wie sie fressen. Stimmt. Ich habe euch ja erzählt, dass wir Schmetterlinge züchten. Dies hier sind Raupen einer einzigen Schmetterlingsart. Sie nähern sich nur von einer bestimmten Pflanze. Die vielen grünen Raupen mit roten und gelben Tupfen. Daraus werden später Ligusterschwärmer. Hier in der Nähe wächst kein Liguster. Ich gebe Ihnen dafür Holunderblätter. Das schmeckt Ihnen genauso gut. Den Strauch habe ich im Glashaus gepflanzt. Ja, das alles ist wie Zauberei. Manchmal komme ich mir dabei selbst wie ein Zauberer vor. Mein Schmetterlingsnetz ist der Zauberstab. Hier ist es schrecklich heiß. Oh. Gehen wir doch hinaus an die frische Luft. Wir haben nun genug gesehen leben Sie wohl, Mr. Gringle, und vielen Dank. Ja, wiedersehen. Wiedersehen. wiedersehen. Verschwindet von hier. Weg mit euch. Was ist los, Frau? Äh mein Sohn duldet keine Fremden hier. Aber dieses Anwesen gehört doch Mr. Gringle und seinem Freund. Ich sage, mein Sohn duldet hier keine Fremden. Ihr Sohn ist doch jetzt gar nicht hier. Was interessiert ihn das also? Und warum sind Sie über Fremde so aufgebracht? Äh, »Er wird mich schlagen! Geht weg! Geht schnell weg! Er, er ist ein böser Mensch!« Die Arme ist verrückt, aber harmlos. Unsere Köchin behauptet das auch. Der Sohn ist gar nicht so schlimm. Er ist sogar ein geschickter Handwerker. Er war schon oft bei uns auf dem Hof und hat Verschiedenes repariert. »Kommt, wir gehen jetzt!« »Mr. Gringle ist auch ein bisschen merkwürdig, nicht?« »Wie sieht denn Mr. Gringles Freund aus?« ich meine, diesen Mr. Brand, der mit ihm zusammenarbeitet. Er ist meistens auf Geschäftsreisen. Ich glaube, er verkauft die Schmetterlinge. Was machen wir nun? Wir kehren zum Lagerplatz zurück und essen erst mal Mittag. Mhm. Komm doch mit uns, Tobi. Oder hast du noch etwas am Hof zu tun? Nein, ich bin mit meiner Arbeit fertig. Ich möchte sehr gerne mit euch um auf dem Berg zu Mittag essen. Es war eine fröhliche Mahlzeit, denn Tobi war bei bester Laune und zu albernen Scherzen aufgelegt. Am Nachmittag ging die kleine Gruppe zu dem Gutshof. Timmy machte die Ohren steif, als er das Gequieke von dem Ferkel hörte. Oh Kinder, kommt nur herein. Ich denke, dass ihr gerne einen Tee trinken möchtet. Es ist Besuch da, der euch gewiss interessiert. Wer ist es? Ach, du bist Jeff. Hallo. Julian, das ist mein Vetter vom Fluchplatz. Ich habe dir ja schon von ihm erzählt. Jeff, das sind meine Freunde. Julian, Dick, Ann, Georgina, äh, ich meine Georgie und Timmy. Guten Tag. Oh, guckt mal diesen Hund an. Das hat Timmy noch nie getan. Er gibt die Pfote. Das ist wirklich eine Überraschung. Er muss sie sehr gern haben. Setzt euch und greift zu. Also ich mag Hunde. Das ist ein hübscher Kerl. Und dabei auch sehr schlau, nicht wahr? Ja, er ist sehr klug. Er hat schon eine Menge Abenteuer mit uns erlebt. Wenn er glaubt, dass uns jemand angreifen will, wird der Fuchs teufelswild. Sehen Sie mal, er will schon wieder die Pfote schütteln. Ist das nicht lustig? <lacht> Erzählen Sie uns doch ein wenig von Ihrer Arbeit. Jeff, kannst du nicht mal mit uns fliegen? Ja, ich glaube nicht, dass das gehen wird. Nicht einmal darum bitten durfte ich. Weißt du, wir haben Spezialmaschinen, mit denen kann man keine Vergnügungsflüge unternehmen. Wir möchten Sie wirklich nicht belästigen. Aber sagen Sie uns doch, wenn Sie das nächste Mal starten. Vielleicht können wir Sie von unserem Lagerplatz aus beobachten. Mhm. Doch, ich glaube, ihr werdet mich sicher mit dem Fernglas sehen. Ich verrate euch die Nummer meines Flugzeugs. Sie ist auf die Tragflächen geschrieben. Dann wisst ihr, wann ich über den Berg herumfliege. Flugkunststücke werde ich natürlich euch zuliebe keine machen. Etwa zu euch herunterfliegen oder ähnliches. Nur unbelehrbare Anfänger tun so etwas. <lacht> So, jetzt muss ich leider wieder gehen. Herzlichen Dank für den guten Tee, Tante. Wie gut es sich trifft, dass man mich in die Nähe des Thomashofs versetzt hat. Also, lebt alle miteinander wohl. Auf Wiedersehen, Timmy. Dann gehen wir jetzt auch. Morgen komme ich wieder zu euch. Dann unternehmen wir was Was tun wir jetzt? Es ist wieder so ein schöner Abend. Trotzdem, mir gefällt der Westhimmel nicht. Siehst du die dicken Wolken aufsteigen? Mir scheint, morgen gibt es Regen. Zu dumm. Was tun wir, wenn es regnet? Den ganzen Tag nur im Zelt sitzen? So schlimm wäre das nicht. Wir könnten ohne weiteres die Höhlen besichtigen. Jetzt weiß ich, was wir machen. Wir drehen unser Kofferradio an. Vielleicht gibt es irgendwo hübsche Musik. Sie wird hier oben wunderbar klingen. Wahrscheinlich durch ein Flugzeug. Wo fliegt es denn? Es klingt ganz aus der Nähe. Ob Jeff darin sitzt? Ach, dort hinter dem Berg ist es. Es fliegt nur gerade her. Jetzt macht es einen Bogen und fliegt auf den Flugplatz zu. 569? Ja! Es ist Jeffs Maschine. Natürlich seine Nummer. Wink doch! Hey! hey. Jeff! <lacht> <lacht> Huhu! Ich wette, es ist Jeff. Och, Mensch, wenn ich doch auch mit einem Flugzeug weit wegfliegen könnte. So bellt er immer, wenn jemand kommt. Wer könnte das sein? Vielleicht ist es ein Igel. Die bellt er immer an, weil er weiß, dass er nicht nach ihnen schnappen kann. Du kannst recht haben. Trotzdem soll mir Timmy zeigen, was ihn aufregt. Ich möchte das gern wissen. Offensichtlich hört oder sieht er etwas. Na, Tim, wer ist es denn? Was regt dich so auf? Wer ist dort? Ich bin, Herr Brandt. Ich untersuche unsere Honigfallen, denn der Regen spült die Nachtfalter weg, die daran kleben. Ach so, das hätte ich mir denken können. Ist Mr. Gringle auch hier? Ja. Wenn also euer Hund wieder bellt, wisst ihr, dass nur wir es sind. Wir streifen oft in der Nacht herum. Dieser Berg ist nämlich an Nachtfaltern ebenso ergiebig wie an Schmetterlingen. Könnte der Hund nicht mit den Bällen aufhören? Er ist ziemlich schlecht erzogen. Sei still, Tim. Ich gehe jetzt zur nächsten Honigfalle. Du kannst also mit deinem lauten Hund zu eurem Zeltblatt zurückkehren. Wir lagern dort oben, gar nicht weit von hier. Ach, sie haben eine Taschenlampe. Ich wollte, ich hätte meine auch. Der Mann antwortete nicht mehr und ging langsam weiter. Der Schein seiner Taschenlampe wurde immer matter. Julian kletterte den Berg wieder hinauf. Dick, George, Anne. Bist du es, Julian? Das hat aber lange gedauert. Hast du dich verirrt? Ach, beinahe. Ich war so unvorsichtig und bin ohne Taschenlampe davon gelaufen. Ha! es fängt gerade an zu regnen. Kommt rein ins Zelt, schnell. So. Weshalb hat Timmy gebellt? Es war einer von den Schmetterlingsmännern, Mr. Brandt. Ich konnte gerade noch im Halbdunkel sein Schmetterlingsnetz und das Glitzern seiner dunklen Brillengläser erkennen. Er sagte, dass doch Mr. Gringle draußen sei. So kurz vor dem Sturm? Warum denn? Die Schmetterlinge haben sich doch schon versteckt. Sie prüfen vor dem Regen noch einmal ihre Bienenstöcke. Sie schmieren nämlich Honig oder sonst etwas Kleberiges um die Baumstämme, damit die Nachtfalter darauf fliegen. Ja, verstehe. Hm, was tun wir jetzt? Ich habe Spielkarten mit. Spielen wir doch eine Runde. Ja. Na, du kannst einen zu Tode erschrecken. Draußen wirst du patschnass, Timmy. Komm nur zurück, das sind doch nur die Männer, die ihre Beute von den nassen Bienenstöcken holen. Kümmere dich nicht um sie. Sie unterhalten sich bestimmt großartig. Was ist denn los mit ihm? Hör auf, Timmy. Etwas regt ihn auf, etwas Ungewöhnliches. Horcht mal. War das ein Schrei? Was sollen wir tun? Wir können unmöglich bei diesem Unwetter hinausgehen. Wir wollen das werden und uns außerdem auch noch verirren. Schluss damit, Timmy. Ich will nichts mehr hören. Ruhe jetzt. Mag draußen los sein, was will. Wir können nichts tun. Flugzeuge? Flugzeuge? Bei diesem Wetter Flugzeuge? Was geht hier vor? Vielleicht führen sie Versuchsflüge bei Sturm durch. Aber nein, das wäre sinnlos. Vielleicht sind es landende und nicht startende Flugzeuge. Das ist möglich. Wahrscheinlich wurden sie vom Sturm überrascht. Und suchen Schutz auf dem Flugplatz. Nein, dieser Flugplatz ist viel zu weit von den regulären Fluglinien entfernt. Jeder Captain lässt ihn links liegen. Die Rollbahn ist viel zu klein. Sie steht dir nur für Versuchsflüge zur Verfügung. Ich möchte gern wissen, ob Jeff in einem der Flugzeuge gesessen hat, die wir hörten. Oh, wollen wir jetzt nicht schlafen gehen? Wie heiß und stickig es hier in dem Zelt ist. Ich bin davon richtig schläfrig geworden. Ja, es ist spät geworden. Ihr Mädchen und Tim könnt dieses Zelt haben. Dann braucht ihr nicht in den Regen hinauszugehen. Schließt das Zelt und ruft, wenn ihr etwas wollt. Machen wir. Gute Nacht, Julian. Ja. Gute Nacht, Dick. Schlaf, Na. Nacht. Nach einem tiefen Schlaf erwachten die fünf am nächsten Morgen. Es regnete und dunkle Wolken jagten über den Himmel. Darum nahmen sie sich vor, die Höhlen zu besichtigen. Ein feiner Sprühregen fiel vom Himmel, als sie ihren Marsch durch die nasse Heide begannen. Timmy jagte wieder voran. Sie gingen eine Weile bergab. Dann bogen sie in nördlicher Richtung ab und kamen plötzlich auf einen ziemlich breiten Pfad, auf dem Kalkbrocken herumlagen. Nach einer Wegbiegung standen sie vor einem Schild. Zu den Kapuzinerhöhlen. Warnung. Nur auf den mit Seilen gesicherten Wegen gehen. Verirren Sie sich nicht in die anderen Stollen. Das ist ja aufregend, was da steht. Was hat Tobi uns von den Höhlen erzählt? Dass sie Tausende von Jahren alt sind. Stalagmiten und Stalaktiten sind drin zu sehen. Ah, ich weiß. Es sieht aus wie Eiszapfen, die entweder von oben herunterhängen oder von unten hinaufwachsen. Oh, na, dann nichts wie rein. Mmh. Ach Timi, das ist doch nur der Widerhall. Du bist doch schon so oft in deinem Leben in Höhlen gewesen. Brr, ist das kalt hier? Wie gut, dass wir unsere warmen Trainingsanzüge anhaben. Aber das sieht wunderbar aus. Wie das glitzert und glänzt. Es erinnert mich an Kathedralen. Ich weiß zwar nicht warum, aber wahrscheinlich wegen der schön geformten Säulen. Ja, bestimmt. Kommt nur in die nächste Höhle. Diese ist kleiner, zeigt aber wie den herrlichen Farben leuchtende Eiszapfen, wie eine Höhle im Märchen. Seht ihr die Regenbogenfarben? Nun zweigte der Weg in drei verschiedene Richtungen ab. Der Mittelweg war mit Seilen gesichert, die anderen beiden Gänge nicht. Die Kinder erschauerten, als sie in diese beiden dunklen Stollen blickten, die sich vor ihnen öffneten. Wie furchtbar, sich dort zu verirren und womöglich niemals gerettet zu werden. Gehen wir lieber den gesicherten Weg Mal sehen, wo er hinführt Ich nehme dich an die Leine, Timi. Bleib jetzt bei Fuß Du weißt genau, was das heißt Was ist das? Ganz schnell! müssen uns wegrennen! Äh, äh. Julian! Wie unheimlich dieses Pfeifen! Oh, mir klingt es immer noch in den Ohren. Es hörte sich an, als sei eine Polizeipfeife verrückt geworden. Schrecklich war es, als ob dort wilde Tiere hausen. Um nichts in der Welt betrete ich wieder diese Höhle. Gehen wir lieber zurück zum Lager. Gott sei Dank, die Sonne kommt wieder heraus. Dreht die Nachrichten an, vielleicht erwischen wir noch den Wetterbericht. Bei den am Kapuzinerberg gestohlenen Flugzeugen schon wertvolle Maschinen, die nach Neues konstruiert waren. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Tatsache der Grund des Diebstahls ist. Wir bedauern, dass zwei unserer besten Piloten mit den Maschinen verschwunden sind. Fliegerleutnant Kurt Thomas und Fliegerleutnant Rolf Wild. Von keinem der Flugzeuge konnten Signale empfangen werden. Beide verschwanden heute Nacht während eines Unwetters über dem Kapuzinerberg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jeff so etwas getan hätte. Jeff, ein Verräter, der eines der Flugzeuge an einen Feind verkauft? Wir haben die Maschinen gehört. Es waren zwei. Mensch, wir sollten zur Polizei gehen und erzählen, was wir wissen. Dabei gefiel er mir so gut. Mir auch. Und Timmy mochte ihn auch. Er irrt sich bestimmt nicht in Menschen. Was wird nur der arme Tobi sagen? Er hielt auf Jeff so große Stücke. Timmy rannte plötzlich bellend davon. Zwei Militärpolizisten kamen auf die Kinder zu. Komm her, Tim, sei still. Seid ihr die Kinder, die hier auf dem Berg zelten? Wir müssen euch nämlich ein paar Fragen über die vergangene Nacht stellen. Ihr seid doch hier gewesen, oder? Ja. Ja. Wir wissen, weshalb sie gekommen sind. Sie sollen alles erfahren, was sie wissen. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass Leutnant Thomas damit nichts zu tun hat. Und das wird sich alles noch herausstellen. Setzt euch also hin, damit wir uns ein wenig unterhalten können. Sie saßen nun im Heidekraut und Julian erzählte, was sie wussten. Es war gar nicht viel. Eigentlich hatten sie ja nur den Lärm der beiden Maschinen gehört, die davonflogen. Sonst habt ihr die letzte Nacht nichts Verdächtiges bemerkt? Nichts. Keiner von euch? Doch, natürlich. Es waren Leute in der Nähe, die beiden Schmetterlingsmänner. Bist du sicher, dass es Mr. Brand war? Er hat mir jedenfalls gesagt, dass er es sei. Er trug auch das Schmetterlingsnetz über der Schulter, wie am Vormittag. Mr. Gringle habe ich weder gesehen noch gehört. Er sei weiter weg, sagte Mr. Brent. Die beiden sind doch wie verrückt auf Nachtfalter und Schmetterlinge. Aha. Vielen Dank. Das kommt alles in meinen Bericht. Komm, John. Die kripfen wir uns mal vor. Auf zur Schmetterlingsfahrt. Äh, oh, ich glaube, da hinten ist Mr. Gringle. Ja, ich sehe auch sein Netz. Rufen wir ihn doch. Dann können wir ihm gleich erzählen, dass ihn die zwei Polizisten suchen. Na, ah, er kommt schon. Vorhin sind zwei Militärpolizisten in Ihr Haus gegangen, um Ihnen ein paar Fragen über die Vorgänge in der letzten Nacht zu stellen. Was wollen um alles in der Welt Militärpolizisten ausgerechnet in meinem Haus? Sie wollten von Ihnen wissen, ob Sie vielleicht etwas Verdächtiges bemerkt hätten, als Sie gestern Nacht Ihre Fallen besichtigten. Es sind nämlich zwei Flugzeuge. Aber ich war doch in der vorigen Nacht überhaupt nicht draußen. Es wäre vollkommen sinnlos gewesen, bei so einem Wetter wegen der Fallen hinauszugehen. Wir haben aber Ihren Freund Mr. Brent getroffen. Mr. Brent? Aber Peter. Das ist Mr. Brent. War doch mit mir im Haus. Wir waren mit Schreibarbeiten beschäftigt. Wie kommt es aber, dass ich tatsächlich Mr. Brent gesehen habe? Ich gebe zu, dass es schon sehr dunkel war. Aber sein Schmetterlingsnetz und seine dunklen Brillengläser habe ich doch erkannt. Aber er trägt gar keine dunklen Brillengläser. Ach, was sind denn das für Märchen? Wollt ihr mich an der Nase herumführen? Wenn ihr euch nicht vernünftiger mit mir unterhalten wollt, gehe ich fort. Warten Sie doch bitte! Das ist mir wirklich ein Rätsel. Ein Rätsel? Ihr seid einfach nichtsnutzige Kinder mit schlechten Manieren. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Man muss der Sache nachgehen. Ich bin jedenfalls dafür, dass wir Augen und Ohren offen halten. Auf der Schmetterlingsfarm geht etwas vor. Wir sollten heute Abend, wenn es dunkel ist, zur Farm laufen und uns überzeugen, ob der falsche Mr. Brand dort ist. Oder auch der richtige, den wir ja noch nie gesehen haben. Und Mr. Gringle. Hm, kein schlechter Vorschlag. Aber nur Dick und ich werden hingehen. Nicht du und Anne. Ich komme auch mit. Na schön. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Sollte sich dort unten wirklich etwas Seltsames tun, darf man uns auf keinen Fall fassen. Ich fürchte, das wird kein großes Vergnügen werden. Kurz vor sechs stellten sie das Radio ein und warteten gespannt auf die Meldungen. Jetzt begannen sie. Und schon im ersten Satz war von den Flugzeugen die Rede. Atemlos horchten die Kinder und rückten dicht an den Apparat. Die beiden Flugzeuge, die vorige Nacht vom Kapuzinerflugplatz gestohlen wurden, am Steuer saßen Leutnant Kurt Thomas und Leutnant Rolf Wild, hat man gefunden. Beide Maschinen stürzten ins Meer. Da der Absturz beobachtet wurde, besteht die Möglichkeit einer Bergung. Von den Piloten fand man keine Spur. Man nimmt an, dass sie umgekommen sind. Bei der diesjährigen großen Autorellee fiel der erste. Jetzt wissen wir's. Beide abgestürzt. Sicher wegen des Sturms. Aber. Das bedeutet doch, dass Tobis Vetter abgestürzt, also tot ist. Er sah wirklich nicht wie ein Verräter aus. Er machte einen so ehrlichen, offenen Eindruck. Ich habe mich noch nie in einem Menschen getäuscht. Es tut uns schrecklich leid. Ach, da ich ja immer noch nicht glaube, dass Jeff mit Rolf Wild die Flugzeuge gestohlen hat, sondern überzeugt bin, dass jemand anderes getan hat, regt mich diese Meldung nicht weiter auf. Jeff hat die Maschinen nicht gestohlen, also kann er mit ihnen auch nicht umgekommen sein. Kapiert? Hm. Wollt ihr Mädel euch nicht schon hinlegen? Wir tun es nicht, sonst schlafen wir noch ein. Um halb elf laufen wir hinunter. Dann sind wir pünktlich um elf bei der Eiche. Nehmt doch lieber Timmy mit. Mir ist nämlich die Schmetterlingsfarm nicht ganz geheuer und schon gar nicht die alte Hexe und der Mann mit der dunklen Brille. George, um Mitternacht sind wir wieder da. Und Timmy wird zum Willkommen bellen. Dann wisst ihr, dass wir alles gut überstanden haben. Die Jungen liefen den Hügel hinunter und auf die Schmetterlingsfarm zu. Was habt ihr vor? Hm, Seht doch mal, die Fenster sind heller leuchtet. Und nicht mal die Vorhänge haben sie zugezogen. Wir könnten doch... Ja, am besten gucken wir mal rein und stellen fest, wer im Haus ist. Eine gute Idee. Kommt also. Okay. Aber macht bitte keinen Lärm. »Wir gehen natürlich hintereinander. Ich führe euch.« Auf Zehenspitzen näherten sie sich dem Haus. Zwei Männer waren im Zimmer. Sie saßen am Tisch und brüteten über einigen Papieren. »Mr. Kringle. Der andere ist sein Freund Brent. Das ist klar. Wirklich, er trägt keine dunkle Brille.« »Was tun Sie denn?« »Es sieht so aus, als arbeiteten Sie etwas aus. Vielleicht schreiben Sie Rechnung für Ihre Kunden.« Jedenfalls sind sie mit einer alltäglichen Arbeit beschäftigt und wirken vollkommen unverdächtig. Wer war das also? Warum hatte der Mann das Schmetterlingsnetz bei sich? Und warum log er etwas von den Bienenstöcken? Und schließlich, warum war er gerade in der Nacht auf dem Berg, als die Flugzeuge gestohlen wurden? Ja, warum? Ich würde zugern einmal diesen falschen Mr. Brent sehen, dem du begegnet bist, Julian. Vielleicht finden wir ihn. Sind noch andere Fenster beleuchtet? Ja, eins dort oben, im Dachgeschoss. Wer ist denn dem Zimmer? Oh, wer schon? Wahrscheinlich der Sohn von der Alten. Klettern wir doch auf diesen Baum. Psst! Zwei Männer kommen! Schnell verstecken! Sie verschwinden im Haus. Wir müssen sie genau beobachten. Vielleicht erfahren wir etwas Wichtiges. Los, hinterher! Okay. Man kann kaum was verstehen. Ja, ich will mehr. Ich habe euch doch dabei geholfen. Euch sogar hier versteckt, bis die Sache richtig erledigt war. Gib mir also das Geld oder ich schreie ganz laut. besser da? da ist doch jemand. Ha! Ha! Hab ich euch, Ihr Schnüffler. Lassen Sie mich los, Willy. Ich bin Toby Thomas vom Thomashof. Lassen Sie mich sofort los, sonst kriegen Sie es mit meinem Vater zu tun. Aha. Toby Thomas bist du also. Toby Thomas, dessen Vater jetzt nicht mehr Willy Joost beschäftigen will. Warte nur. Morgen erzähle ich auf der Polizeistation, wobei ihr ertappt worden seid. Ich sperre euch im Schuppen ein, damit ihr euch bis morgen früh ein wenig abkühlt. Timmy, komm, hilf uns, fass ihn, fass Timmy, los, komm, lass sie uns sofort frei, sonst springt er sie an Nein Er ließ die beiden Jungen los und flüchtete ins Haus Von den beiden anderen Männern war nichts zu sehen Die Mädchen waren froh, als die Jungen und Timmy wieder zurück waren nächsten Morgen begaben sich die vier Kinder mit Timmy auf den Fersen zur Schmetterlingsfarm. Sie wollten die alte Frau Joost einmal etwas genauer ausfragen. Je näher sie kamen, desto vorsichtiger gingen sie. Sie wollten nicht Willi Joost in die Arme laufen. Aber es schien, als wäre niemand auf der Farm. Nicht einmal die Schmetterlingsmänner waren zu sehen. Nicht zu sehen. Wahrscheinlich sind sie wieder auf Falterjagd. Schaut mal, dort rackert sich die Alte mit ihrer Wäsche ab. Dabei vergießt sie die Hälfte des Wassers. Anne, hilf ihr doch dabei. Okay. Lassen Sie mich bitte helfen. Wie sind Sie denn zu diesem blauen Auge gekommen? Reichen Sie mir doch bitte den Korb. Mein Gott, wie viel Wäsche Sie haben. Wo sind denn Mr. Gringle und Mr. Brent? Auf Schmetterlingsjagd. Und wo ist Ihr Sohn Willi? Oh. Was ist denn los mit ihr? Können wir helfen? Mir bringt alles Unglück. Mein Sohn ist böse. Hat er ihnen das blaue Auge geschlagen? Wann heute? Ja. Er wollte Geld von mir haben. Er will immer Geld haben. Und deshalb schlug er mich und dann kamen Polizisten, die verhafteten ihn. Oh. Was, man hat ihn verhaftet? Etwa heute früh? Er hat die Enten von Bauer Habens gestohlen. Aber diese beiden Männer haben meinen Sohn verleitet. Früher war er ein guter Mensch. Was für Männer? Erzählen Sie uns nur alles. Wir verstehen Sie gut. Wir wollen Ihnen helfen. Die Männer, die meinen Sohn vom rechten Weg abgebracht haben, sind die Diebe. Wo sind sie denn jetzt? Hat er sie versteckt? Ja. Vier Männer waren hier, die haben meinem Sohn Geld versprochen, wenn er sie hier versteckt. Weißt du, sie hatten irgendein Geheimnis, aber sie sprachen nur oben in meinem Schlafzimmer davon und ich habe gelauscht und alles gehört. Was für ein Geheimnis war es denn? Irgendetwas haben sie beobachtet, etwas auf dem Berg beobachtet. Manchmal tagsüber, manchmal in der Nacht. Immer beobachtet. Versteckt waren sie oben in meinem Zimmer. Ich musste für sie kochen, aber Geld habe ich keins dafür gekriegt. Es waren böse Männer. Sie haben meinen Sohn verdorben. Komm, wir dürfen sie nicht länger aufregen. Ich nicht. Was haben die auf dem Berg beobachtet? Einer von ihnen war bestimmt der Mann, den du in dieser stürmischen Nacht getroffen hast, Julian. Vielleicht gab er nur vor, Mr. brand zu sein, falls ihn jemand fragt, warum er in der Nacht draußen ist. Du hast recht. Natürlich. Sie haben den Flugplatz beobachtet. Ach, warum fiel mir das nicht schon früher ein? Tag und Nacht beobachten sie. Zwei Männer bei Tag, zwei in der Nacht. Julian, vielleicht haben sie doch etwas mit den gestohlenen Flugzeugen zu tun. Das könnte sein, klar. Aber ich finde keinen Zusammenhang mit Jeff und Rolf Wild, die mit den Maschinen davongeflogen sind. Es scheint doch nicht zu stimmen. Wir sind jedenfalls auf einer Spur. Gehen wir doch auf den Thomashof. Vielleicht ist Tobis Vater dort. Wir sollten ihm alles erzählen, was wir wissen. Ja, das ist ein guter Gedanke. Sie jagten also in Windeseile den Berg hinunter zum Thomashof, zu Tobi. Tobi. Tobi, hallo! Wir haben ein paar Nachrichten für dich. Hallo! Was für Neuigkeiten denn? Wo ist dein Vater? Wir wollten ihm nämlich alles erzählen. Er weiß bestimmt, Rat. Wir wissen keinen mehr. Ich ruf ihn. Vater, man will dich sprechen. Was ist denn? Ich hab doch zu tun. Zygin und Dick wollen dir etwas erzählen. Es dauert bestimmt nicht lange. Sie machen sich große Sorgen. Na schön. Was ist denn geschehen? Habt ihr was angestellt? Das eigentlich nicht. Julian begann also von der Schmetterlingsfarm zu erzählen und von dem Mann, den er in der Nacht auf dem Berg getroffen hatte und von Willi Joost. Der Bauer ging zum Telefon und erzählte der Polizei, was er von den Kindern erfahren hatte. Dann hielt er die Muschel dicht am Ohr und nickte immer wieder mit dem Kopf. Die Kinder hingen an seinen Gesichtszügen, als könnten sie daraus die Neuigkeiten ablesen. Ja, das ist eine Enttäuschung. Ich danke Ihnen. Natürlich, ich mache mir große Sorgen. Ja, auf Wiedersehen. Was ist denn? Hat Jeff das Flugzeug doch gestohlen? Nein. Ich habe es gewusst. Wart ab, mein Junge. Ich habe aber auch etwas sehr Beunruhigendes erfahren. Was denn? Willi Joost hat gestanden, dass diese vier Männer hier waren, um die Flugzeuge zu stehlen. Zwei von ihnen waren hervorragende Piloten, natürlich aus dem Ausland. Die beiden anderen waren Raudis, die mussten Jeff und Rolf fangen. Sie schlugen sie also nieder, schleppten sie vom Flugplatz weg und versteckten sie irgendwo. Inzwischen starteten die beiden fremden Piloten. Als Alarm gegeben wurde, war es schon zu spät. Dann kamen also bei dem Absturz die fremden Piloten ums Leben, nicht Jeff und Rolf. Stimmt. Und jetzt kommt das Beunruhigende. Die anderen beiden Gangster verrieten Jost nicht, wo sie Jeff und Rolf gefangen halten. Sie zahlten Willi keinen Pfennig für seine Hilfe, weil die Flugzeuge abgestürzt sind und ihr Plan fehlschlug. Wahrscheinlich sind diese Raudis inzwischen entflohen und lassen Kurt und Jeff irgendwo verhungern. Ja, so wird es wohl sein. Vater, wir müssen die beiden unbedingt finden. Das sagt der Polizeiinspektor auch, aber aber wo soll man suchen? Ja, wo? So. Ich muss nun wieder zurück an die Arbeit. Das muss Mutter sein. Wo ist denn Benny? War nicht mit dir im Auto? Benny? Aber wieso denn? Benny ist zu Hause geblieben. Ich nehme ihn niemals zum Einkaufen mit. Er langweilt sich ja dabei. Aber Mutter, ich habe ihn den ganzen Vormittag nicht gesehen. Er ist nicht auf dem Hof. Schon seit ein paar Stunden habe ich nichts von ihm gehört. Vielleicht ist er auf den Kapuzinerberg gelaufen, um uns zu besuchen. Ich weiß, dass er das tun wollte. Ach, wahrscheinlich ist sein Ferkel wieder davongelaufen, wie er uns immer erzählt. Er ist Curly nachgerannt und hat sich dabei verirrt. Oh, was soll ich nur tun? Also, am besten würde ich suchen alle den Berg. Jeder ein Viertel. Und dabei rufen wir so laut wie möglich. Ja, so machen wir es. Euch gehört hier dieser Hank N. und George. Mhm. Eine von euch übernimmt den höheren Teil, die andere den tieferen. Mhm. Eure Rufe hört man sicher recht weit. Dick und ich gehen auf den anderen Berghang. Ja. Anschließend laufen wir hinunter zur Schmetterlingsfarm. Vielleicht ist er dort. Sie zogen also los. Und bald halten die Stimmen der Kinder und das Echo über den ganzen Berg. Benny! Hallo! Nichts, überhaupt nichts zu hören! Hey, Timmy! Wo läufst du hin? Na so etwas? Ihr läuft hinunter in die Richtung der Höhlen. Die Höhlen! Oh. Ach, warum haben wir nicht eher an sie gedacht? Wie aber konnte der kleine Kerl den Weg dorthin finden? Er ist bestimmt Curly nachgelaufen. Los, komm! Ja! <lacht> Hoffentlich ist es wirklich Benny, den Timmy hört. Ich höre nicht den einzigen Laut. Und dabei habe ich wirklich ein gutes Gehör. Curly, Curly, komm Da! Zu mir. Benny! Benny! Benny, oh Benny, dass wir dich endlich gefunden haben. Curly ist davon gerannt. Curly ist dort drin. Gott sei Dank, dass du ihm nicht nachgelaufen bist. Niemals hätten wir dich wiedergefunden. Komm jetzt, du musst sofort nach Hause. Ah, au! Oh. Nein, nein, ich will erst Curly wieder haben. Wenn Curly genug von den Höhlen hat, kommt es bestimmt wieder. Aber deine Mutter möchte dich jetzt sehen. Sie wartet mit dem Mittagessen auf dich. Ich habe Hunger. Ich will mein Essen haben, aber auch Curly. Curly, Curly, komm zu mir. Curly wird nachkommen. Aber jetzt will ich deine Mutter haben. Das Mittagessen ist bestimmt schon kalt geworden. Frau Thomas war überglücklich, als sie ihren kleinen Jungen wieder hatte. Sofort nahm sie ihn in ihre Arme. Eine Stunde später, als Julian, Dick, Anne, George und Tobi damit beschäftigt waren, den Ententeich zu säubern, Kam Curly tatsächlich zurück. Plötzlich stand es da und quiekte. Curly, du bist wieder da. Oh, du schlimmes Ferkel. Jemand hat etwas auf seinen Rücken geschrieben. In schwarzer Schrift. Komm, Curly, lass mal lesen. Ich kann es nicht entziffern. Jemand hat etwas auf seinen rosa Rücken geschrieben. Eine verrückte Idee. Komm, ich wasche es dir schnell ab. Warte! Warte, ist das nicht ein J und ein T? Darunter stehen noch zwei Buchstaben. Ein R und ein V. Nein, es ist ein W. J, T, R, W? Das heißt, Moment, J, -T, Jeff Thomas und R, W, Rolf Wild. Es sind noch ein paar Buchstaben da. Kleinere und sehr verschmierte. Halte das Ferkel fest. Wir müssen unbedingt herauskriegen, was sie bedeuten. Es ist eine Nachricht von Jeff und Rolf. Das Ferkel war dort, wo sie gefangen sind. Das Wort bedeutet Höhlen. Der erste Buchstabe kann ein E oder ein H sein. Und der dritte wieder. Der letzte ist ganz bestimmt ein N. Ich bin fest überzeugt, dass es Höhlen heißt. Dort war ja schließlich das Ferkel, als wir Benny fanden. Man hat also Jeff und Rolf in die Höhlen verschleppt. Herr Thomas war bald gefunden. Man zeigte ihm Curly mit den verschmierten Buchstaben auf dem Rücken. Die Polizei muss in Kenntnis gesetzt werden. Lauft schon zu den Höhlen. Nehmt ein Knoll Bindfaden mit. Bestimmt hat man Jeff und Rolf nicht in einem Stollen versteckt, der mit Seilen gesichert ist und so oft von Besuchern begangen wird. Beim Rückweg müsst ihr nur das Knoll wieder aufwickeln. Und vergesst Timmy nicht. Er wird euch sicher behilflich sein. Auf jeden Fall. Und das Ferkel nehmen wir auch mit Timmy kriegt dabei tüchtig seinen Geruch in die Nase Und dann folgt der Curlys Spur von heute Vormittag Die fünf Freunde machten sich sofort mit Tobi auf den Weg. Kein Wunder, dass sie dabei sehr aufgeregt waren. Hier sind nun die drei Stollen. Ich wette, dass Timmy nicht den gewöhnlichen, den mit dem Seil wählt. Das dachte ich mir. Erinnert ihr euch noch an den grässlichen Lärm? Den haben sie extra gemacht. Als sie Timmys Gebell hörten, fürchteten sie, wir könnten kommen. Und deshalb wollten sie uns mit diesem Lärm abschrecken, der durch das Echo noch viel unheimlicher klang. Ja. Mhm. Sie haben uns wirklich erschreckt und davongejagt. Ja, es waren gewiss diese Kerle. Denn heute ist es hier ganz still. Guckt mal, hier gabelt er sich wieder der Gang. Timmy wird schon den richtigen Weg finden. Tatsächlich. Ohne zu zögern, wählte er mit gesenkter Schnauze den linksgelegenen. Plötzlich hob er den Kopf und lauschte. Hörte er Jeff und Rolf? Hallo! Hallo! Hallo. Hierher! Hierher! Hier Mensch, oh. das ist ja Jeff. Jeff. Jeff. Jeff! Jeff! Hörst du mich? Jeff! Jeff. Tobi, hierher! Hierher! Hierher! Wo denn? Wo? Wo? Wo? Wo? Da, seht ihr? Da gleich bei Tim, das Loch im Boden. Dort unten stecken Jeff und Rolf. Unten in dem Loch? Hallo! Jeff! Sind sie da unten? Gott sei Dank, dass ihr uns gefunden habt. Diese Kerle sagten uns, dass sie nicht mehr zurückkommen werden. Rolf hat sich den Knöchel verstaucht. Er kann nicht stehen. Wir wurden nämlich ohne Warnung hinuntergestoßen. Er ist dabei unglücklich gestürzt. Aber mit eurer Hilfe bringen wir ihn schon hinauf. Der Zugang zur Höhle ist sehr klein. Zuerst einmal helft ihr mir hinauf. Dann kriechen zwei Jungen zu Rolf, um ihm beim Aufstehen behilflich zu sein. Ich glaube, ich könnte ihn emporziehen. Hier unten ist es fürchterlich. Kein anderer Ausgang als diese kleine Öffnung. Ich kann allein nicht hinausklettern. Und Rolf war außerstande, mich dabei zu stützen. Mit Hilfe der Kinder standen die beiden Männer endlich wieder im hellen Sonnenschein. Sie mussten sich die Hand vor die Augen halten, um nicht geblendet zu werden. Sag doch mal, was geschah, als wir vom Flugplatz verschwunden waren. Gab es nicht einen großen Tumult? Und ob? Sie wussten doch, dass Ihre Maschinen gestohlen wurden, nicht wahr? Ja, ich dachte es mir. Ich hörte die Flugzeuge im gleichen Augenblick starten, als die paar Raudis uns den Berg hinaufschleppten. Ich hörte auch einen Hund bellen, während man uns mit Gewalt davonzerrte. War das Timmy? Ich hoffte damals so sehr, dass er uns befreien würde. Ach, natürlich. Deshalb hat er also in dieser Sturmnacht so gebellt. Ja, das waren Sie und die Raudis, die wir gehört haben. Was für ein Pech, dass Timmy das nicht gewusst hat. Du, Jeff, die gestohlenen Flugzeuge sind bei dem Unwetter ins Meer gestürzt. Und die Piloten hat man auch nicht mehr gefunden. Ach. Ich werde meine alte Kiste sehr vermissen. Naja, hoffentlich kriege ich bald eine neue zugeteilt. Und Rolf auch. Rolf, sag mal, wie geht's dir denn? Kannst du noch ein Stück weiter humpeln? Ja, wenn mir die Jungen dabei helfen. Es wird schon gehen. Sie kamen nur sehr langsam weiter. Aber glücklicherweise trafen bald die Polizisten ein, die Herr Thomas alarmiert hatte. Sie übernahmen nun den verletzten Rolf und es ging etwas schneller voran. Jeff musste auf dem Flugplatz Bericht erstatten. Herr Thomas erbot sich, ihn in seinem Wagen hinzufahren und die Kinder begleiteten sie bis zum Auto. Wie fade wird es jetzt in unserem Lager dort oben auf dem Berg sein? In den letzten Tagen hat sich so viel ereignet und nun wird gar nichts mehr geschehen. Unsinn! Ich verspreche euch, dass etwas geschehen wird. Etwas ganz Besonderes sogar. Was, Was denn? Was denn? Ich werde beantragen, dass man euch einen Flug erlaubt. Vielleicht sogar schon morgen. Und ich will der Pilot sein. Na also, wer möchte mit mir ein paar Loopings drehen? Ich oh, Ich auch. Ich. Ja. ich auch. Ich mit Curly auch. Wo ist denn Curly? Ich muss ihm doch noch die Klauen schütteln. Er war ja schließlich unser Retter. Ich weiß nicht. Es ist bestimmt wieder... Davon gelaufen. <lacht> ich danke dir, alter Knabe. Ohne dich hätten wir das gar nicht geschafft. Auf Wiedersehen also. Morgen bin ich wieder da. Und dann, wupp, steigen wir hinauf in die Wolken. Fünf Freunde, Julian und Dick, Ann und George. Und Timmy, der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Und hocken Abend heuer, und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.